și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții va delecta inimile tuturor iubitorilor cuvântului lui Dumnezeu pentru cele 30 de minute care ne stau înainte cu prilejul lecțiunii I 224. La microfon este realizatorul acestei emisiuni, Priotul Valeriu, care în curând ne va aduce mesajul lecțiunii I-224, începând cu o meditație asupra versetului 25 a Evangheliei după Ioan, capitolul 20. Aceste meditații sunt opera Priotului Niculiță, acela care a fost chemat de Dumnezeu să lucreze la meditația asupra versetelor întreg noului testament al Domnului nostru Isus Hristos Înainte de a pătrunde în lecțiunea propriu-zisă, doresc să dau citire unui episod din anii 1800 de pe vremea lui Napoleon, de pe vremea luptelor câncene care au avut loc atunci pe pământ Era în iunie 1815 pe marea câmpie belgiană Englezii și francezii se înfruntau în lupte crâncene Printre răniți, un tânăr ofițer englez aștepta în jadar ajutorul de care avea nevoie Între timp a și leșinat Când și-a venit în firea a deschis ochii și a văzut că se afla deja într-o cameră frumoasă Întins pe un pat și înconjurat de îngrijirile călduroase al unui prieten belgian care era croitor de meserie Încet încet și-a recăpătat puterile și îngrijirea călduroasă a gazdei le ajuta să suporte suferințele mult mai bine. Ieșise deja zvornul de la o vreme că stași vor percheziționa toate casele căutând inamicii ascunși. Croitorul belgian era hotărât să-și salveze rănitul. Cum piesa cea mai compromițătoare era costumul de ofițer, ea trebuia pusă într-un loc sigur, ceea ce gazda și făcu. Dar în graba sa îi scăpă jos pintenii și astfel zgomotul făcut de pinteni trezi pe ofițerul care dormea. Ce faci omule cu uniforma mea?" zise el. Vor veni să percheziționeze casa și dacă îți vor găsi uniforma vei fi pierdut." Ah, nu, prietene, eu nu vreau să-mi ascund uniforma. Tunica mea poartă culorile regelui meu. Și chiar dacă ar veni la poarta casei întreaga armată, eu nu pot să ascund culorile regelui meu. Se știe că Napoleon a fost învins la 18 iunie anul 1815 la Waterloo. Câțiva ani mai târziu, ofițerul a vrut să vadă pe prietenul său belgian, cu acest prilej, de această amintire adăugat. De atunci am învățat să cunosc un alt stăpân care și-a dat viața pentru mine, este vorba de Mântuitorul Isus. Sper că niciodată n-am să ascund culorile lui. Dragii mei ascultători, dumneavoastră și eu împreună cu dumneavoastră, iată avem un prilej bun de a ne cerceta pe noi înșine. Cu ce preț mare iubea ofițerul acesta pe regele lui? Și regele lui nu era decât un om, un om cu calități deosebite, așa după cum bine cunoscut a fost în istorie, dar era numai un om și totuși ofițerul acesta era gata să moară pentru el oricând A spus că și dacă toată armata franceză ar fi la poarta lui El tot nu și-ar dezbrăca uniforma și-ar muri fericit în uniforma aceasta Numai să nu-și strădeze dragostea lui față de rege Când ne gândim noi înșine, noi cei care ne numim credincioși, creștini, indiferent de care noi care suntem urmași al lui Hristos și pretindem prin numele de creștin că ne-am luat regea al vieții noastre pe Hristos. Hristos care a făcut pentru noi lucruri deosebite, lucruri care întrec imaginația noastră. El care, Fiul de Dumnezeu fiind, a luat chip de om la fel ca și noi și după aceea și-a dat viața lui curată pentru noi. La rândul nostru, cum îl iubim noi? Nu cumva noi de multe ori suntem în situația în care îl dăm de rușine? Vai, de câte ori nu căutăm să ne ascundem? Eu însumi am avut așa de multe experiențe din acestea rușinoase în viața mea când am căutat să-mi ascund identitatea de credincios, de aparținător al regelui regilor. nu e așa că toți am avut astfel de experiențe? Iată! Ofițerul acesta ne dă astăzi o lecție care trebuie să ne dea mult de gândit. Noi înșine, aparținând Domnului, Domnilor și Împăratului, Împăraților, Mântuitorul Isus Hristos care și-a dat viața numai ca să ne scape din păcat și pierzare, noi aparținându Lui acum trebuie să fim demni și bucuroși de aceasta și cu toată mândria și cu toată tăria să ținem la a purta, culorile regelui, adică o viață de sfințenie ca a lui, să fim mândri de numele de credincios și cu cât îl bagiocoresc mai mult oamenii, cu atât mai drag să ne devină nouă. Doamne Dumnezeule Tată ceres, te rugăm să binecuvântezi ascultarea programului de astăzi, să ne cercetezi pe toți cei care spurtăm numele de creștini să ne ajuți să înțelegem bine ce har mare este să fim credincioși dacă suntem și să nu ne mai rușinăm de acest nume. Dacă Domnului Iisus Hristos nu i-a fost rușine să moară pentru noi, cu cât mai puțin a trebuit să ne fie nouă rușine să recunoaștem dragostea aceasta lui nețărmurită pentru noi. Călăuzește, Doamne, prin Duhul Tău cel sunt pe toți cei care n-au primit această haină de Mântuire a Domnului Iisus Hristos să o primească astăzi prin pocăință, iar noi cei care am primit-o să nu mai căutăm să ne ascundem culorile regelui, ci să le purtăm mândri și bucuroși, arătând tuturor ce a făcut El. Să facem lucrul acesta pentru slava Lui și binecuvântarea noastră veșnică. Amin. Fugi de vor și ce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 De tot ce nu-i se nim Ce cestupă ce și umblin să ai din plin și umblin să ai din plin Nu mai adevărul și unblin ai din plin, și unlăn să fae din plin. Nu mai adevă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 acesta este un dialog purtat între Toma, zis necredinciosul după cum este cunoscut în lumea creștină, și ucenici. Domnul Isus se arătase ucenicilor în seara zilei din tâia săptămânii după înviere. Toma nu era acolo și în momentul în care a venit și Toma între ei, a avut loc acest dialog între Toma și ceilalți ucenici care îl văzuseră deja pe Mântuitorul. După întâlnirea ucenicilor cu Domnul Isus cel înviat, după ce El le-a dat poruncă și putere să mărturisească adevărul despre învierea Lui, ei au și plecat să împlinească porunca. Primul om pe care l-au întâlnit și pe care căutau să-L înduplece a fost Toma, unul din cei 12 care a lipsit de la adunarea lor. Când lipsești de la adunarea copiilor lui Dumnezeu, pierzi un harpe care nu-l mai poți primi decât după un anumit timp și după anumite lupte cu tine și cu ceilalți. Ucenicii i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Scurtă, dar puternică a fost mărturia ucenicilor. Ei nu făceau teologie înaltă, ci mărturiseau ce au văzut. Domnul Isus are nevoie de martori în primul rând, nu de teologi sau filozofi. Cine este un martor adevărat, este și un teolog bun. Toma nu s-a mulțumit cu mărturia ucenicilor, ci voia să vadă cu proprii săi ochi pe cel înviat și să se convingă prin pipăire de existența lui trupească, iar această identitate trupească să o pună de acord cu semnele răstegnirii sale și apoi să creadă în învierea lui. Toma nu s-a îndoit de dumnezeirea Domnului Isus nici de înviere, ci el s-a îndoit de învierea în trup. Lui îi era teamă să nu fie vreun înșelător care se dă drept învățătorul său. El se credea singurul om lucid în mijlocul ucenicilor și de aceea pune condiții care îi se păreau lui de neîmplinit. Frații mei, să fim cu băgare de seamă. Să nu zidim nimic pe inima noastră, pe sentimentele, nici pe rațiunea noastră și nici chiar pe experiența noastră, ci numai pe credința care poate înfrunta orice întuneric și orice furtună. Toma s-a îndoit în inima lui, dar nu era o îndoială răutăcioasă, nici îndoială din mândrie ascunsă, nici din credință voită, ci s-a îndoit din prudență. Un proverb spaniol spune că învățătorul care nu se îndoiește de nimic și nu întreabă nimic, nu va ști niciodată nimic. Îndoiala, spune un alt înțelept, nu trebuie să fie altceva decât luciditate, altfel devine o primejdie. Dante, un mare poet italian, spunea, îndoiala nu-mi place mai puțin decât știința. Știți, nu vrem să apărăm o stare rea. Dar nu trebuie nici să judecăm aspru pe Toma El s-a îndoit pentru că iubea adevărul De aceea când l-a descoperit s-a plecat în fața lui aducându-i închinare Iar pe sine s-a desființat În Cartea Sfântă avem câteva din spusele lui Toma Și toate au în vedere mai pe față sau mai pe ascuns jertfa Domnului Isus. Prin jertfă el a recunoscut Dumnezeirea Mântuitorului Hristos Iată spusele lui în Ioan 11 cu 16, haidem să mergem și noi să murim cu el. În Ioan 14 cu 5, Doamne, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea între acolo? În Ioan 20 cu 25, dacă nu voi vedea. Iar în Ioan 20 cu 28 vom ajunge acolo, Domnul meu și Dumnezeul meu, spune Toma. Încă un gând însemnat se desprinde din versetul de mai sus. De unde a știut Toma de Coasta străpunsa Domnului Isus, pentru că el nu era lângă cruce în momentul răstignirii? Hotărât lucru de la Ioan. Și ceilalți apostoli tot de la el știau pentru că din toți el a fost martorul ocular de la începutul până la sfârșitul patimilor scumpului nostru mântuitor. El a auzit cele șapte cuvinte răstite de Domnul Isus pe cruce și ca un martor credincios al marelui său învățător, a păstrat ce a mărturisit cu lumină și putere Tot ce a văzut cu ochii și a auzit cu urechile lui Frații mei să învățăm marele adevăr Să mărturisim și noi cuvântul scris al lui Dumnezeu Fără să-i modificăm litera și duhul Ca să se poată ajunge la mântuirea semenilor noștri În versetul următor la versetul 26 din Ioan 20 Citim că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 În felul acesta a luat naștere adunarea creștină sau ecresia în limba greacă, adică biserica. Ucenicii nu se adunau numai în ziua a săptămânii, adică duminica, ci și în alte zile, după cum citim la faptele 2, versetele 46 în continuare. Înțelegem de acolo că se adunau în fiecare zi. Dar această zi, Duminica, a devenit încetul cu încetul cea mai însemnată zi de adunare și nu era trecută cu vederea niciodată, poate și pentru că Duminica oamenii sunt mai liberi. Să nu se înțeleagă însă nici de cum că Duminica ar fi înlocuit sabatul vechiului legământ. O, nu, așa ceva nu! În noul legământ, Dumnezeu nu a mai statornicit zile deosebite pe care să le țină creștinii. Pentru biserică, toate zilele sunt la fel, așa cum sunt și pentru Hristos, care este capul ei. Orice răscumpărat al Domnului Isus a intrat într-un sabat veșnic. Hristos este sărbătoarea lui, așa cum scrie la 1 Corinteni 5, versetele 7 și 8, la Roman, capitolul 14, cu versetul 6. Să ne facem și noi, frații mei, obiceiul să ne strângem cât mai des, nu numai o dată pe săptămână, pentru că ori de câte ori ne strângem, vine și Domnul Iisus în mijlocul nostru ca să ne dea harul Său. Așadar, spune versetul, pe când erau ușile încheiate, închise, a venit Iisus, a stătit la mijloc și le-a zis, pace vouă. Iată un gând duhovnicesc. Ca să stea Domnul Isus în mijlocul nostru, trebuie să avem ușile încuiate dinspre lume, cum găsim și la Matei 6:6. Domnul a închis ușa după noi, ni se spune iarăși în Facerea 7. Dacă nu sunt închise toate ușile. Adică și cele care sunt spre eul eu nostru Sau spre gruparea noastră religioasă Adică dacă mai ținem cont și de ceva ce vine din noi înșine Sau din partea grupării religioase Ceva care nu e în, în scriptură Dacă deci mai se întâmplă așa Isus nu poate sta la mijloc El vrea să fie la mijloc Adică în centrul vieții noastre particulare Și în centrul strângerii noastre acesta e lucrul principal, Isus la mijloc, nu într-un colț oarecare sau afară la ușă. Când Domnul Iisus este în mijlocul nostru, adică la mijloc, atunci ne dă pacea sa. Dacă nu avem pace între noi, înseamnă că nu este Isus la centrul, la mijloc, ci suntem noi, eu nostru. Sfântul Ioan Gură de Aur zice... Dacă pierdem pacea, devenim dușmani ai celor care au auzit de la Hristos cuvintele pace-voă. Prin legătura păcii se păstrează și unirea Duhului, adică părtășia. Binecuvântată este strângerea sinceră a copiilor lui Dumnezeu. Chiar când ei nu sunt pe deplin stăpâniți de Duhul Credinței și al ascultării de cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Faptul că s-au strâns, Dumnezeu se bucură și le dă harul de care au nevoie. Ucenicii nu aveau gânduri și sentimente dușmănoase unii față de alții, de aceea Domnul Iisus a venit în mijlocul lor și a binecuvântat cu harul credinței. Ei erau stăpâniți de slăbiciunea îndoierii, dar în ceea ce privește dragostea nu aveau nicio umbră. Când Mântuitorul Iisus este cu adevărat în mijlocul, în centrul nostru, toate lucrurile se îndreaptă și ajungem la pacea care întrecere orice pricepere, cum stă scris la Filipeni 4:7. Unde este pace, pacea lui Hristos, acolo poate să lășlui adevărul și poate să rodească dragostea. Acolo este împărăția lui Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 27 și 7 din Ioan 20, citim despre Domnul Isus. Apoi a zis lui Toma, aduți degetul în coace și uită-te la mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Dragii mei, un mare adevăr se desprinde de aici. Să nu vorbim niciodată acolo unde nu este restabilită mai întâi pacea. Apoi, așa scrie aici, Apoi a zis lui Toma, adică, după ce Domnul Isus a spus mai întâi tuturor ucenicilor pace voie, pace vouă, deci după ce pacea i-a învăluit, după aceea a zis lui Toma ce avea de zis. Adevărul poate să-și zidească locuința numai pe temelia păcii. Să învățăm de la Domnul Isus lucrul acesta. Apoi, deci, după ce a făcut pace, a zis lui Toma, aduți degetul în coace și uită-te la mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Toma s-a convins mai întâi de jertfa Domnului Isus și apoi de învierea lui. Și noi trebuie să cunoaștem întâi pe Iisus ca pentru răscumpărarea noastră și apoi ca înviat. La fel ca și Toma să aducem nu numai degetul și mâna ca să le punem în rănile Domnului Isus, ci și mintea și inima întreaga noastră ființă și nu numai odată sau din când în când, ci zilnic. Să ne aducem întregi Mântuitorului nostru și să ne punem în coasta, adică în jertfa Lui, căci numai așa ni se întărește credința și întreaga noastră viață duhovnicească. Duhovnicește înțelegând lucrurile, adevăratul trup al lui Hristos, biserica sa cea vie, are totdeauna semnul jertfei al suferințelor pentru el și Evanghelia lui. Spune Pavel la Galaten 6,17 Port semnele Domnului Sus pe trupul meu Într-o lume vrăjmașă Mântuitorului Hristos, cel care vrea să trăiască cu Evlavia, adevărul Evangheliei și să-l mărturiască cu hotărâre, va fi prigonit, cum scrie la 2 Timotei 3 cu 12. Dar aceasta și acesta va fi semnul că face parte din trupul lui Hristos. Domnul Isus, pentru a vindeca pe Toma de starea lui clătinată, l-a adus în fața celorlalți ucenici să se atingă de jertfa sa și i-a zis. Nu fi necredincios, ci credincios. Toma încă nu era necredincios, dar se afla pe panta aceasta. Credința care cere drept sprijin lucruri văzute se află în primejia căderii în prăpastia necredinței. Domnul Isus s-a uitat la inima lui Toma, inima care, ca și a Mariei Magdalina, ardea într-o dragoste sinceră față de el, de aceea l-a cu harul său vindecându-i de plin starea de îndoială. Zice un scriitor creștin că Isus este bun cu cei care se îndoiesc, mai ales când inima lor suferă și sufletul lor îl dorește. Mântuitorul nostru nu stinge un fitil care fumegă și nu rupe o trestie frântă, ci din cea mai mică scânteie aprinde un foc mare și din cea mai slabă trestie face un stâlp în templul său. Să fie numai sinceritate, și el va lucra. Cele petrecute cu Toma au fost, pentru Ioan, ecoul începutului primei lui epistole. Isus cel înviat este cuvântul vieții, văzut, auzit și pipăit de apostoli. Dumnezeu adevărat și om adevărat. Aceasta este biruința credinței cu care și încheie Ioan Evanghelia și care se aude de-a lungul vieții apostolilor și a primei biserici ca singura taină a puterilor de biruință. Citim la 2 Petru nu cu 16, Am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea lui. În versetul 28 de la Ioan 20, citim că drept răspuns Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma mai răspuns Domnului Iisus la cuvintele pe care i le-a spus el, ci, Drept răspuns, i s-a închinat cu cuvintele, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce putea fi mai adevărat și mai înalt decât această prăbușire a stării lui doelnice din care a răsărit o inimă nouă proșternută înaintea Domnului său, pe care, până în acea clipă pentru sine, era tot mort? Cine poate cuprinde în cuvinte lucrarea care s-a făcut în Toma? Marele său învățător înviase în inima lui, dar și inima lui înviase pentru el. Când îți pui mâna și mintea și inima, trupul, sufletul și duhul în jertfa Domnului Isus, la fel ca Toma, îl recunoști ca Domn și Dumnezeu al tău, altfel nu. Până la Toma, nici un apostol n-a spus Domnului Isus Dumnezeul meu. Din starea lui îndoielnică, Domnul Isus l-a ridicat pe cea mai înaltă treaptă a cunoașterii, pentru că îndoiala lui nu era voită și răutăcioasă, era numai o slăbiciune de care voia să se scape și a fost scăpat. Dostoev, un mare scritor rus, spunea că în sufletul unui realist, nu credința este aceea care se naște din minune, ci minunea ia naștere din credință. E suficient, deci, ca un realist, sincer în căutarea adevărului, să înceapă a crede, pentru ca, datorită tocmai spiritului său realist, el să admită neapărat și minunea. Apostolul Toma a spus că nu va crede până nu va vedea cu ochii săi, ca după ce a văzut să exclame, Domnul meu și Dumnezeul meu. Oare minunea va fi fost aceea care l-a determinat să creadă? Probabil că nu. A crezut pentru că voia să creadă. Dacă nu cumva, în adâncul sufletului său, credea chiar în momentul când mărturisea: Când zicea el, până nu voi vedea, nu voi crede. Acesta este un citat luat din frații Karamazov, volumul 1, pagina 35, traducerea în limba română. Domnul meu și Dumnezeul meu, a exclamat Toma. Toma a uitat de condițiile credinței sale și se ridică pe cele mai înalte culmi ale mărturisirii. Aceste cuvinte, după spusa unui credincios, formează piatra finală a Evangheliei după Ioan, scopul lor fiind prezentarea înaintea ochilor celor credincioși măreția slavei Domnului Isus. Domnul meu și Dumnezeul meu Fericit e cel care ia pentru sine pe Domnul Isus ca mântuitor, domn și mire. În cuvântul meu, din Dumnezeul meu, se află toată mântuirea și fericirea mea veșnică. Credința mea are greutate numai dacă iau pe Domnul Isus pentru mine, ca domn al meu. ce folosește dacă El este mântuitorul lumii în timp ce nu este mântuitorul meu personal? Și aceasta este o lucrare conștientă ca la Toma. Numai cine se întâlnește personal cu Domnul Isus prin credință și prin pocăință, numai aceluia Domnul isus îi devine Domn și Mântuitor personal. După ce pot spune din adâncul inimii Domnul meu și Dumnezeul meu, pot spune împreună cu toți cei care l-au primit personal al nostru. Cine a avut o întâlnire personală, prin credință, prin pocăință cu Domnul Isus, ca Toma și ca toți apostolii, nu poate sta fără să mărturisească cu putere, pentru că adevărata mântuire te împinge la mărturisire. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului I224 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru cuvântul Său Cel Sfânt pe care ni l-a lăsat, mulțumim pentru Duhul Său Cel Sfânt prin care ni-l face descoperit și ne ajută să-L trăim, mulțumim și pentru preotul Nicuriță care a primit din partea Domnului aceste descoperiri, aceste meditații să ne le împărtășească și nouă. Este acum datoria noastră a fiecăruia care am auzit aceste gânduri minunate Să luăm ca pentru noi tot ceea ce este drept din cuvântul lui Dumnezeu Să-l primim ca mântuitor al nostru personal a ceea care nu l-au primit iar cei care l-am primit să ne ajute Domnul Dumnezeu să umblăm o viață demnă de acest nume sfânt și slăvit. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămâne peste noi așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos de acum și pentru toți vecii vecilor. Amin.